Köszöntöm a megjelenteket, a sajtóképviselőit. Bácska János Polgármestő rendkívüli sajtótájékoztatót hallják. Átadom a szót polgármester. Jó napot kívánok, köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit. A, hallottam a közbeszerzési bizottság egyik tagjának ö, észrevételeit, illetve a közbeszerzési bizottság ülésén. Ö, nem voltak túl konstruktívak megjelent képviselők, 11 főből 80 jelen voltak, tehát bőven elegen ahhoz, hogy megszavazzák ezt a nagy jelentésségi szerződésmódosítást. Ez arról szólt volna konkrétan, hogy a főváros legfertőzöttebb veszélyeztetett kerületeinek célzott intenzív szisztematikus kezelését látná el a cég, speciálisan és teljes körűen kezelendő góc, gyanús helyek kezelése a főváros meghatározott pontjain, pályaudvarok, nagyforgalmú közterek és célzott rezisztencia monitoringra kerülne sor az elkövetkezendő hónapokban. Sajnos felelőtlen magas tartást tanúsítottak ellenzéki képviselők, hiszen ezekre a munkákra, így a jó időbe beáltával mielőbbi megkezdésére szükség lett volna a forrás áll, hiszen a főváros főpolgármester úr biztosította a kellő mennyiségű pénzt ezekre a munkákra, és természetesen a közvetőszerzői törvény megengedi a szerződésnek ilyetén módosítását. Karácsony Gengel bizottsági tag, aki képes arra, hogy egy évben előfordult, hogy egyszer sem, idén is először jön meg a bizottság ülésen, rávegye a képviselőtársait, hogy ezt a szerződésmódosítást ne szavazzák meg, és a napi se vegyék. Sajnálattal tudjuk ezt megállapítani, hiszen ez újonnan bebizonyítja az alkalmatlanságot a város vezetésére, hiszen ilyen hordeléi ügyekben a döntés felelőssége az ő innentől kezdve. Mi a rendkívüli Bizottságülést, mi hamarabb biztosítani a jelenlétünkkel, hogy ezt a szerződés-módosítást mi hamarabb meg lehessen kötni, és a munkák. Van kérdés természetesen akkor válaszol. A Kárcsonyban, amikor A arról veszélnek, hogy, hogy tarthatatlan már a helyzet, és hogy az eddigiekhez képest jelentősen, akár tízszeresen is megjelenekedett a, a patkányok szám Budapesten. Bár azt is hozzátették, hogy erre konkrét adataik ugye nincsenek, csak a lakosság bejelentésekre alakhozzák. Ezekkel, ezeket, meg összetűzötték őket, nem riadalókat, és alapvetően, hogy konkrét hivatalos felmérések nem állnak a rendelkezésükre, és így, próbálnak erről valós viszont adni, vagy mit tudnak erről, mik a valós összejelentések nem beszélni. Ez a mi közbeszerzésért felelős szakbizottság vagyunk. Egyébként Ferenc-Szálos polgármestereként is figyelem. A helyzet alakulását, ha egyáltalán beszélhetünk helyzetről, a szüleim csepele laknak, én Kispesten, Ferencvárosban ebben a három kerületben nem tudok látványos vagy számottevő emelkedésről. Ferencvárosban hivatalos adatok sem támasztják elő, nemhogy a tízszerest, de még a többszörös megjelenését a is. A Nemzeti Népegészségügyi központ jutott arra az elhatározásra, hogy a fertőzöttség szintje olyan mértékű, hogy erre a beavatkozásra szükség van a következő hetekben, hónapokban semmilyen invázióról nem beszélhetünk, hiszen nemhogy számadatok, de még felvételek sem bizonyítják azt, hogy nem egy invázió lenne, hanem hogy patkányok lennének extra mennyiségben, vagy olyan mennyiségben, amik veszélyeztetnék a közegészségügyi helyzetet. Ugye azért kérdeztem, mert a 9. kerületen egyik kiemelt kerületként szerepelt a onnalistán, amik most az állandzéki csatóra, nagyon erősen mondanak, tehát szerepel a 90. kerületen így gondolom, hogy ahogy mondta, hogy karácsony nevén nem vett részt a bizottságüléseken korábban. Szolgálhat adott esetben ez a most hírben is részéről arra, hogy elterelje a figyelmet az udódott parkolás ügyekre, vagy másfélét terelje, vagy egy része lehet ez adott esetben már a főpolgármesteri kampányban? Biztos vagyok benne, hiszen néhány nappal ezelőtt egy másik, illetve egy rádióadón Ferenc városozott. Parkolás ügyben is teljesen érthetetlen okoknál fogva, én még soha életemben nem zuglóztam parkolás ügyben, és nem hoztam példaként sem zuglott sem karácsony Gergely alkalmatlanságát a parkolási helyzet kezelésére, miközben Ferencvárosban mindig nyereséges volt a parkolás tavaly 270 millió nyereséggel idén 400 millió nyerességgel számolunk, miközben tudjuk azt is Ferencvározás konkrétan és zuglózás konkrétan, Ferencvározás versus zuglózás. 2019. 28. a vasárnap nem sokkal dél után. A Fidesz a közösségi oldalára feltöltött a rövid filmmel több lépcsős tájékoztató akciót indít, és a magyar emberekhez fordul, mert úgy gondolják, hogy Bangoné, Borbé, Ildikú, MSP Országgyűlési képviselő kijelentése után téved a képviselő, a pártja és az ellenzék is, ha azt hiszik, hogy ilyen eset következmények nélkül maradhat, írja a magyar tudományos. Igazgatóság helyett a Magyar Távidat a hidvégi Balázs a Fides kommunikációs igazgatója vasarnapi Balatonfüredi sajtótájékoztatója alapján. Most következik egy teljesen szürreális rész. Ez, tehát ez teljesen idegen az indextől, de ezzel együtt, tehát ez úgy, ahogy van szürreális olvasom. Ahogy arról beszámoltunk, Bangoni Borbé Ildikó az ATV stúdiójában patkányozott patkányozni, Ferencvárosozni, zuglózni. Most hívom fel szíves figyelmüket, ezek új szavak, ezeket be kell emelni, valaki szóljon a Kálmának, vagy valakinek, tehát beleértve, hogy valamilyen, ha lesz majd valami új szótár, akkor abba bevenni, Ferencvárosozni, zuglózni, patkányozni. De olvas Ahogy arról beszámoltunk, Bangoni Borbi Ildiko az ATV stúdiójában patkányozott. Utalgatott, majd tagadta. Patkányozott, utalgatott, majd tagadta. Meg nem is. Hogy utalgatott a patkányozással, és végül bocsánatot kért, bár nem egyértelmű, hogy miért, ha szerintem nem patkányozott. Na most itt van ez a mondat, emberek, német Tamás írása. Még nem tartunk sehol, pedig nagyon messzire szeretnék jutni. Valaki mondja meg, hogy ezt a mondatot a karinti írta, vagy német Tamás, és hogyha német Tamás írta, mit jelent? Ahogy arról beszámoltunk, Bangóné Borbé Ildikó az ATV stúdiójában patkányozott. Utalgatott, majd tagadta is, meg nem is. Hogy utalgatott a patkányozással, és végül bocsánatot kért, bár nem egyértelmű, hogy miért, ha szerinte nem patkányozott. 061 489 0999 és 0630 677 1161. Figyelek, ha van mire. Majd az MSP válaszolt a kérdéseinkre, de a válaszból úgy tűnt, hogy addig nem zavarja a pártot a patkányozás, még máshol sincsenek következmények, például a Fideszes Simonkánál vagy Pócsnál. Először is arra hívnám fel az összes hallgató figyelmét, hogy azért a félszavakból megértjük egymást, itt már tökére van víve, sőt egy kicsit jobban is a tökénél, mert aki egyébként nem él Magyarországon, és nem néz ATV-t, BTV-t és hírtávét, annak haloványilag gőze nincs, hogy miről szól ez a szöveg. Vékon, az ATV reggeli visorában a kérdésre, miszerint hogyan lehetséges az, hogy a Fidesz támogatottsága folyamatosan emelkedik, a szociálista politikus azt válaszolta, sok a patkány Magyarországon, ha már a patkány téma felhozódott itt Budapesten, és nem csak Budapesten. Itt hívom feszülés figyelmüket elsősorban erre a mondatra, mely szerint ha már patkány téma fokozódott, felhozódott itt Budapesten, és nem csak Budapesten. Tehát ahogy a patkány téma felhozódik, valamit utalgatott. Nem a visszakérdezésre pedig, hogy ennek mi az áthallása, azt felelte, mindenki úgy gondolja, hogy akarja. Később az Indexnek azt mondta, nem a Fidesz szavazóira gondolta, amikor patkányozott, de a kérdésre, hogy akkor viszont a Fideszes politikusokra, aktivistákra gondolta, nem válaszolt nemmel, csak többször megismételte, hogy mindenki arra gondol, amire akar. A TV stúdiójában a cikk elején idézett párbeszéd után azt fejtegette, hogyan építette ki a Fidesz a függőségi viszonyokat, hogyan függnek a hatalomtól vidéken az emberek, miközben milliárdokból hűítik a magyar népet. A fent is kérdés kérdésválasz párosból egyértelműen tűnik, hogy a patkányozással a Fidesz szavazóira szimpatizása rél gondolt Bangoni, az utána következő magyarázás szerves része... Ha a választak, akkor a Fidesz politikusokat, aktivistákat is jelentheti. Bangonénak azonban ez a kijelentés utáni iratkozattával, illetve posztjával nem igazán sikerült tisztáznia. A Fideszes hídvégi vasárnapi sajtótájékoztatóján arról beszélt Bangoni a kijelentésével átléphet egy olyan határt, amelyet nem lehet. Tehát vannak határok és van a patkányozás, azzal átlépünk egy határt amelyet nem lehet, mert nem szabad embereket megalázni, akkor sem, a politikai ellenfél szavazóiról van szó. Majd azt mondtam, mivel péntek és szombati felszólítások mind a képviselő, mind pártja vezetői részéről süket füleket talált, csak kínos és gyáva magyarázkodásba kezdtek, ezért akciót indítanak. Ugye azt sikerült valakinek mondani, talán a tordainak, aki nem kommentálta, vagy bárki másnak, hogy amíg a púcs és a nem tudom kicsoda nem kére elnézést, addig a bangóné patkányozásával sincs baj. Patkányozás, Ferencvárosozás, duglózás, utalgatás. Első lépésben a rövid filmmel szólnak a választókhoz, majd további lépések is lesznek, attól függően, miként folytatódik a történet, mert erről az egészen elképesztő botrányról tájékoztatik kell a választópolgárokat, mondta a Fideszes politikus. A lakták, haszolod, elgapod, szállak, a téren. És megtalálják ezt a 30 másodperces rövid filmet. 061489099 és egy miközben teljesen nyilvánvaló, hogy azért patkányozunk, hogy ne beszéljünk a zuglói vagy a Ferencvárosi parkolási helyzetről, de amikor a Ferencvárosi vagy zuglói parkolási helyzetről beszélünk, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy azért beszélünk erről, hogy ne beszéljük a miről ne beszéljünk. 0614890999 és 063677, 11.61, kicsit még nem vagyok bejáratva, de aztán igyekszem magam bejáratni. a folyót, Mennyi 30? Mi 30? Mi mennyi? Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy ilyen reggelre már nem számíthatnak nagyon hosszan. Ugye ma a 2019. április 29-e hétfő van, és Péter napja. Ez a sorozat még folytatódik hatodikán, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó oldás, 13 hétfőn, 20 hétfőn. De szeretném elmondani önöknek, hogy a 27-i hétfőn, amikor egyébként lesz még egy nagyon messzire jött ember is, hella és Pelabárt napján. Ilyenekkel e találkoztam, se hellával, se de ez nem jelent semmit. Azon a héten én már elkezdek visszavonulót fújni, és egyáltalán nem biztos, hogy nem maradok még néhány napi gönökkel, Belejt, hogy 7-én, pénteken biztos, hogy nem lesz műsor, és a sorozat pedig 12-én, szerdán, pontosabban mondva, valószínűleg 6-án, csütörtökön véget ér. Tehát nem 31-én zárok nagy valószínűséggel, hanem 6-án, úgy, hogy harmadikán, negyedikén, ötödikén és hatodikán szerintem a közéletől én egy büdös szót nem eljöttek, hogy miről fogok, nem tudom, mert ma még csak 2019. április 29-e van, és amiről beszélek, az 2019. június harmadik a, a klatild napja. Nincs meleg, 628 fok van, ennek meg gondolom meg lesz a duplája, de a triplája nem. Ez a kéfeje Antsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsora. Figyelek, ha van, mire, aztán meghallgatnám önöket más ügyben is. A mai műsor addig tart, ameddig tart. 0614890999 és 063677161.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 Egyfelől itt van a patkányozás, másfelől pedig ugye itt van, hogy minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Ha nem telefonálnak, merül be más témával, állok elő nagyjából egy tucat perc múlva. Egyszerre örülök és sajnálom, hogy nem telefonálnak, mert sok lehetőség van ebben a patkányozásban, és sok lehetőséget nem hagyunk ki, hogyha túlültünk rajta a nézőpont kérdése. Szóval a nézőpont kérdése, hogy mit vesztünk, vagy mit nyerünk, ha nem beszélünk róla, de ezt csak is kizállag azért mondom, mert az összes mondandómat annak osztanám meg, vagy azzal osztanám meg, aki betelefonál, ha pedig nem telefonálnak, mint ahogy nem telefonálnak, úgy nem osztok meg semmit sem. Cseribe nem is szorzok, és nem adok össze, és nem vonok ki. 0630... -1 -1 6 -1 és 0614890999 ma, 2019 április 29-én, hetes percen egy egy 8 után. Jöreget. Rakatos is számított Én nagyon szeretném, ha megosztanád velem a gondolat, ő azt eleve azt mondta 10 perc, hogy hosszú lesz, és majd dél ele, utóbb végére. a végére. nagyon érdekes. A munkó kiukadásról volt szó, az másról szó, hát ugye itt, ugye... Arról van szó, tehát én azon gondolkodtam, hogy akarjuk-e modellezni közösen, te, meg én és a többi hallgató, hogy hogyan működnek a működnek... Jézus, márja. Mi nem volt? voltam? Hát nem, hogy közben valami olyan volt, mint egy puma ráugrot volna. Huh, nincs puma az autóban. Jó, rendben van, ez nagy öröm, mert egyébként maga a hanghatás az olyan volt. Szóval, hogy ha vannak agytröztök, ha vannak, amelyek kitalálják azt, hogy mivel kell tematizálni, egy ország valamilyen néprétegét annak érdekében, és akkor ide megint sok mindent be lehet helyettesíteni, de most maradjunk abban, hogy hogyan szavazzanak az uniós választásoknál, akkor érdemes ezt nézni. ugye? Egyrésztről ugye van az, hogy Budapesten elszaporodtak a patkányok, bár ez sem egyértelmű, hiszen aki patkányinvázióról beszél az ellenzéki, aki pedig azt mondja, hogy nincs patkányinvázió, ami nem jelenti azt, hogy ne lenne több patkány, de nem próbálja eltúlozni a helyzetet, az kormánypárti. Már a hármas metró felújításának, vagy felújított szakaszának átadásánál el lehet dönteni, hogy lesre vagy nem lesre futott Karácsony Gergely, amikor egyébként arról beszélt egy technikai zűr kapcsán, amikor lezárták egy bizonyos szakaszát, vagy talán a teljes felújított szakaszt, és arról volt szó, hogy talos István mennyire alkalmatlan arra, hogy főpolgármester legyen, hiszen egyébként a felújított szakasz már bedöglött, amikor utólag kiderült, nagyjából egyébként Karácsony megszólalásával egy időben, hogy ahogy írták, egy kis állat tévedett be az alagútba, amely kis állatról később kiderült, hogy egy patkány volt, és ez a patkány okozott olyan műszaki zárlatot, aminek következtében ezt a bizonyos szakaszt nem lehetett használni, amelyet azért taján teljes mértékben nem kell a felújításnak a számlájára írni. E, aztán ugye második vagy harmadik menetben Bangóné Borbé Ildikó, aki először igazán akkor mutatta meg magát, amikor uh, hát ilyen tornagyakorlatokat vezényelt a Kunigunda utcában, miközben egyébként azt megelőzően azért inkább a szimpátiáját nyert el az embereknek az ellenzék azzal, amit a parlamentben majd később a Magyar televízió épületében tett, aztán egyre több videó kiszivároktatásával a kép cizelláltatbá és ellentmondásosabbá vált, mármint a tekintetben a és szálltak rá erre a témára az ellenzéki politikusok, és próbáltak kiszedni a narancsból olyan levet is, ami egyébként már nem volt benne, vagy hogy hoztak külföldről, vagy belföldről ö, üzletből narancslevet egy olyan narancsba, amiben már egyébként nem volt több narancs, tehát próbáltak többet kiszedni belőle, mint amennyi benne volt. Ö, ott már egy elég ellentmondásos kép kezdett kialakulni Bangunérról, aztán hogy egy kiderült, hogy egy helyesírással is problémái vannak, de ő ez egy ilyen nagyon harcos amazonja volt az MSZP-nek, a kömzők nő által e, előadott performanszeken igen hangos volt, egészen addig, amíg pénteken el nem jutott az ATV stúdiójába, ahol egyébként semmilyen módon nem félreérthetően lepatkányozta mindazokat, akik a Fidesz mellett vannak, majd egyáltalán nem jött rá, hogy mit követett el. Az egy másik kérdés, hogy a Bomber, a káráspár vajon nem hívhatta volna fel nagyon mértében a figyelmét, lásd még MSZP, hajrá MSZP, hogy ebből botrány lesz. E, aztán lett is botrány, bár most megpróbálnak a Bayer zsolt is egy videót előbányászni, amiben ő patkányozott, de a kettő nem biztos ugyanolyan hordere, hiszen Bayer Zsolt nem politikus. Bangóné nagyjából fél nap alatt beégett ezzel a történettel, ami azért be kell látnunk, hogy egy igen gyors folyamat, azért régen ehhez sokkal több idő kellett. A Facebook oldalán valamilyen módon elnézéskért, de azzal már nem nagyon mit lehetett tenni, és akkor jöttek a Fidesznek a, a, a, a csapatai, az ő műhelyének az ő eredményei, amivel szűnyek bombázást indítottak patkány témában, egyrészt ugye arra vonatkozóan, hogy a Bangoni hogyan vonuljon vissza és mondjon le a parlamenti mandátumáról, másrészt amikor az mszp és egyéb ellenzéki politikusok Dobrev Klárát leszámítva, ő nem akart ebben egyáltalán megnyilvánulni, azt mondták, hogy amíg Pócs János vagy nem tudom, kicsodakig egyébként szintén szörnyű mondatokat mondanak, addig bennem maradhatnak a Fideszben, akkor a bangónénak sem kell e, semmilyen hátrányt elszenvednie. Ott kialakult egy olyan helyzet, amikor az ember azt gondolt, hogy na oké, rendben van ezt az egészet, így ahogy van, felejtsük el, és új lapot kérek. No hát elég sok gondolatom van nekem most tehát próbálok röviden lenni, mint te, de amiket mondtál, az mind nagyon tesszett. Egyrészt nekem a Velmer András jutott az eszembe, nyugodjon végében, aki azt mondta, hogy ugyanúgy jelöl a politikát, mint a mosók volt. Tehát az, hogy a tintenkek most mit találtak ki, sajnos jól csinálják, még hogyha ez nem is szimpatikus neked, meg nekem, meg még sokaknak. És ez nem pártfüggő, ez nem Fidesz függő, ez sokkal inkább politika függő. És nekem a politika nem tetszik, nem pedig a, a konkrét pártok. Jó, de ez a tink műhely nem tudott volna működni, hogyha az MSZP-ben lett volna egyébként egy olyan ember, aki rájött volna arra, hogy Bangóni egy folyamatot ragyogóan tud elindítani, és a második lépésben ragyogóan tud tönkreteni. Bangóni egyáltalán ott akkor, ott a magyar televízió épületében, már az a parlamentben való viselkedés után hirtelen, hogy ezt szokták mondani, ráérzett valaminek az izére, és csak azt nem B apostrofta el, ahol nem volt ott, és nem volt egy ember, az ő pártjában, aki erre figyelmeztette volna, annyira nem, hogy Kunhalmi ágnes kezdve a legkülönböző emberei tolták őt, hiszen egyébként az ATV stúdiójában sem jutott volna el. Amennyit használt Bangoni az MSZP-nek valamikor december közepén, annak a többszörösét vett el az MSZP-től, és még mindig nincsenek azzal a tisztában, hogy bangóni egy nagyon jóra való, a mondatot nem folytatom. Vigyom, Sándor jó Jóska a közepes rendszerűségéről, szó sincs. Jóska egy nagyra nőtt, gyerek. Igen, igen, az a baj, hogy Jóska nem áll távol Bangóné-Borbé-Érdikótól, és Dej. nem áll távol azoktól, akik Bangóné-Borbé-Érdikóban nem látták meg az MSZP-ben a Jóskát. És addig, amíg Bangónék nem fogják a nyomni, addig újabb, meg újabb színjeg van. Nem, ezt rosszul látod, nem itt nem már sokkal többről van szó, itt akik egyébként nem vonják ki, azok korábban nem jöttek rá, hogy idáig se juthatott volna el. Tehát ott a szövetségi kapitány, aki összeállítja a csapatot, az a súlyos gond van. De én húztam egy vonalat, mától mit kéne csinálni, azt, hogy visszamelegesen... Igen, de visszameleges, a, a bangonéről már korábban kellett volna tudni, hogy egy elszabadult hajó Igen. Igen. Köszönöm szépen. Heló. 061 és 06 Tehát, hogy önmagában egy asztalon feldőlő sörös üveg mennyire el tudja rontani az egész estét? Miközben egy normális helyen jön a pincér, leszedi az abroszt, leszedi mindazt, ami az abroszon van, beleértve a feldőlt sörös üveget, talán még az asztalt is kicseréli, hogyha annak van valami problémája, és arra kéri a vendéget, hogy addig legyen szíves, üljön le a halban, és 10 perc múlva olyan körülmények között folytatja a vendég a vacsoráját, mint hogyha fel se dőlt volna ott az a sörösüveg. Erre az MSP plusz az ellenzék jelen pillanatban alkalmatlan. Az, hogy egyébként a Fidesz jól teszi-e azt, ahogy ráugrik erre a témára, nem, nem teszi jól. És ugye a Hompola rendszeresen szóvá teszi azt, hogy mennyivel többet kárhoztatom a hozzám közel állókat, mint azokat, akikkel én eleve kevesebbet számolok, hát ez talán pont ezért van. Nem fogok elsütni olyan közhelyeket, amelyek közben nem közhelyek, mint hogy érted, haragszom, nem ellened. Én ezt a fidesz kapcsolatban sokkal kevésbé tudom elmondani, az ellenzékkel kapcsolatban egy fokkal jobban, de már nem tart sokáig. Június 3-án és május 27-én több fokozattal veszek vissza, de ma még csak április 29-e, és fél nyolc óra. Ez a Kejfely Jancsi. Minden, amit az aznakról tudni kell vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János műsora 061-489-0999 és 0630 Jó reggelt. Én igazából nem tudom, hogy most az MSZP, mit csinál. Sértődözdik, játszik, vagy állójalitást a mellett, mert azt gondolom, hogy ez, amit csinál Bangoré, az akkor is kiveli a biztosítékot, hogyha picsi palkó mondta volna ott bárki. De az, hogy erre azt mondja, hogy te, hogy a Fidesz is. Itt tartunk, Géza. Tehát ez szánalma. De figyelj, Bangoré már akkor vállalhatatlan volt, amikor bemutatta azt a torna gyakorlatot, de... Mert ugye, ugye, ha én ordítok, akkor te azt mondod, hogy ez a fia nem normális, de indulatai vannak. Hogyha kiderül, hogy én ezt az egészet megjátszom, akkor azt mondod nekem, hogy fiala, fiala ha színészi produkciót akarok hallanak, akkor színházba megyek, én egy rádió vagyok. volt a kivósan magában most meg olyan tett, ami tényleg egyébként úgy objektíván is megbocsáthatatlan. Ebben nem vitatkozom veled, különös tekintettel arra, hogy mindazok, akik a közelében vannak, azok, tehát amire mi tanítottuk a gyerekeinket, vagy tanítjuk a gyerekeinket, hogy a mi viselkedésünket nem tesszük függővé Pityi Palkótól, az a politikában pontosan fordítva van, és most nem fogom Pető Pétert felhívni a tekintetben, hogy új norma képződik-e vagy sem. Minden esetre, hogyha engem te rajta kapsz egy iszonyatos hazugságon, akkor nagyon remélem, hogy nem fogom azt mondani, hogy más még nagyobbat tud hazudni. Hát ráadásul olyan, mint hogy a tényleg és ez nyilván van mintha a Fidesz fizetné bankonét, mert hogy ennél jobb ö, támadási alapot adni, szerintem kevés olyan stratégia van a stratége, ki tudta volna itt találni. Nem tudom, amikor rövid film jön, majd erre eh, vonatkozóan kampány, akkor szintén az ember megfogja a fejét, és azt mondja, hogy hát tényleg a Fidesz is tudja, hogy mi az, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Hát igazuk is van ebben az esetben. Az a baj, hogy még igazuk is van, szóval attól függetlenül, hogy, hogy, hogy először a, a mindenki a saját. Szemében a szákát más bagerendát, ebből az esetben teljesen igazuk is. Hát, én csak német Tamás vidézni, idézni, akiben átmenetleg belebújt a karinti, hogy arról beszámoltunk, Bangóné Vorbi Ildiko az ATV stúdiójában patkányozott, utalgatott, majd tagadta is, meg nem is utalgatott a patkányozással, és végül bocsánatot kér, bár nem egyértelmű, hogy miért, ha szerinte nem patkányozott. Jó Most tényleg ezzel az egésszel, aminek természetesen számtalan előzménye van, mondják meg nekem, drága barátaim, mi a frászkunyhót kéne csinálni? Tényleg, hogyha a bangóné borbe Ildikó fellő ki a sörös üveget az asztalnál, vagy a műsor 14 éven a liaknak nem való is felette is korlátozott mértékben belehány a WC-be, de egy kicsi mellé is megy, akkor egyébként mi ebben az országban másoknak mutogatjuk ezt a WC-t, és másoknak mutogatjuk ezt az asztalt, ahelyett, hogy letakarítanánk és normális körülményeket teremtenénk, beleértve, hogy ebben aktívan közben működik az, aki ezt a helyzetet előállította. Tényleg látványpégséget csinálunk a bangónéból? A world, no so, Hogy nincs annyi unikum, ami mellett az ember egyébként bangónéval egy légtérben lenne, különösen, hogyha az a nagy nyilvánosságnak a része is. Small, flashing, on, I mean... Illetőleg van annyi unikum, de akkor másodperceken belül én is olyasmit produkálok, mint bangóné, csak éppen nem szavakkal. Ferenc an Ferencvárosazni, Zuglózni, parkolózni, patkányozni, szógyzvány, Jó reggelt kis hazámmal! 2019. április 29-e hétfőn és 6 percem 0.58. Ez a Kejfej Jánoszi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fia János műsora. 0614890999 és 063677161. Szörülte bármilyen mondandó az elhangzottakkal kapcsolatban önökbe vagy? told you, but I messed up. I told you, right from the start, now it's much too late to ask me where I've been. You were just my in-betweener. You were good. You were good. You were good. Mennyit tennék kell hozzá, hogy az egyik narratív az az, hogy, hogy ennyire tehetségtelen ez a párt, a másik pedig az, hogy, hogy a Fidesz pénzeli az a Danesztét, nem? Egyik se. Nem. Figyelj, hogyha ön valamit <gül> volt már olyan, hogy benyúltam én egy ilyen nagyáruházban egy ásványvízért, és feldöntöttem az egész sort, és a lányom csak röhögött. Rajtam, mert szerencsétlen voltam, mert akkor az ember több megoldást választott. Hogyha körülnéz, mint valami filmben, és nem lát senki, csak az egészet ott hagyja. Végül is nagy kárt nem okoz, lesz más, aki visszarakja. Van olyan, hogy az ember az egészet belerámolja a szatyorjába, függetlenül attól, hogy csak három üveggel akart vásárolni. Van olyan, hogy helyreállítja az eredeti állapotot. Számtalan változat van. Tehát, ha én feldöntöm az üvegeket az áruházban, akkor én nem vagyok az ellenség embere. Igen, ezt értem, de mi van, ha direkt döntötte fel? Akkor önnel van a legnagyobb baj. Önnel akkor nagyobb baj van, mint a Bangónéval. Csak szerencsénkre nem politikus. Tehát azért Bangónéban most meglátni a Fidesz emberét, aki valójában azért patkányozott, mert ő eleve Fideszes. És valójában ő most hangulatot kelt így az MSZP ellen mint áll MSP s de valójában a Fideszes, az az összeesküvés elméletnek egy olyan magas foka, ami tőlem még távol áll, és őt szintén remélem, hogy örökké távol fog állni. Beleért, hogyha tévedtem, hát akkor az nagyon gáz. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! egy <kül> sportas oldatot mondanék, és lehet, hogy tévedek, de minden csapatba kell egy, egy Jancsika, aki a fadiba játszott, vagy egy Pépe, aki Madridban, aki aki takarít, aki, aki hülyeségeket csinál, aki keményebben ült, aki butaságokat csinál. A ben ez a, a, a, a, -be a bangóné... A Szerintem ez Fide most nem a volt a... egy jó párhúzom. Ez most nem volt jó. Megszólalt képzeljék el a professzorok Batyányi körét. Tehát a professzorok Batyányi kör és egy olyan társaság, akik pontosan tudják, hogy mi az, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Tehát számtalan dologban meg lehet szólalni és számtalan dologban nem. Ők úgy döntöttek, hogy ez itt most elérte azt a határt. Azt, hogy egyébként valaki felkérte őket, hogy megszólaljanak, vagy sem a szöveg alapján, ők saját maguk Dalolva gondolták, hogy megszólalnak, és a professzorok Batyányikör az alábbi közleményt jutott el az MT-hez, amely teljes terjedelmében idézek. Vajon mire gondolt Bangoni, amikor a nyilvánosság előtt arról beszélt, hogy sok a patkány? Emberek egy csoportját patkánynak nevezni nem emberhez méltó megnyilvánulás. Mi arra gondolunk, hogy szavazatokat jó programmal, nem pedig albári kijelentésekkel lehet szerezni. Ezt mondta a professzorok Batyányikör. Én nem tudtam, hogy a professzorok Batyányi köre az egy ilyen IC, izé, az egy ilyen politikai lúzunkokat közzétevő tröff, de ez már nekem is sok elnézést, bocsánatot kérek. 0614890999 és 0636771161 Mondom magamnak, hogy minden rendben van ki megyek a rétre, ki a térre Vagy átúsom a folyót Felhívlak téged, hát ha te érzed Csináljunk valami jót Táska a várra, cipő a lábra Sétáljunk a hídon át A közepén állj meg, hé hey, állj meg És aztán megy tovább mész fel a falra, fordulj balra Aztán jobbra és a kell Ne zavar senkit, csak magad Van ének Az index kérdésére Az MSP az alábbi választatta Ezt a kérdést egy félreérthető mondat kapcsán Mindaddig értelmezni sem tudjuk, amíg a Fidesz pacsoraiban olyan politikusok ülnek, mint a csalással vádolt Simonka György, vagy a cigányokat megfenyegető Póciános. Felelt az MSZP az index azon kérdésére, lesz-e következménye annak, hogy Bangoni Borbi-Ildikó kijelentése nincs összhangban a pártálláspontjával. még mindig úgy csinálsz, mint aki soha nem látott csodát, akkor most állj meg! Az önök véleménye szerint nekem meg kéne próbálnom egy MSZP politikussal arról beszélgetni, hogy én arra gondoljanak bele, hogy minden héten megszólal itt új helyi István, és valamit elmond az Európai Uniós parlamenti választásokkal kapcsolatban. És én arra gondolok, hogy az a munka, amit ő végez, az vajon Bangóné egyetlen mondatával tönkretehető-e? Hogy ezzel vajon tisztában van-e az MSZP? amely egyébként épp úgy felzárkózik Újhelyi mögé, mint Bangóné mögé, de egyszerre kettejük mögé most itt például nem lehet felzárkózni. És ha megkérdezem hely Istvántól, hogy mi erről a véleménye, akkor új István ebben hiába látja meg a csapdát, nem tud mit mondani. Bangóné mondata megmagyarázhatatlan és felháborító. Az MSZP viselkedése megmagyarázhatatlan és felháborító. Anulálja-e mindez azt? Amit egyébként az elmúlt hetekben, hónapokban új helyi tett. Nem, valójában mégis. Jól csinálja a Fidesz azt, amit csinál, jól, hasznos-e? Számára mindenféleképpen. Mentálisan, mentálisan, iszonyatos romboló elejű. Mit lehet ezzel csinálni? Júniustól nem foglalkozni vele, de a KFJNC egyébként nem azért jött létre, hogy ne foglalkozzon vele. Ha pedig foglalkozunk vele, akkor mit lehet vele csinálni? Nem tudom, hogyha Bangoré megtépni összes ruháját az elegendő lenne, vagy neki most le kell mondani a parlamenti mandátumáról. Nem tudom. De ezt a mondatot közíteni az MSZP részéről az én szememben az MSZP harakirije. Ezt a kérdést egy félreérthető mondat kapcsán, hol van itt a félreérthető mondat? Mindaddig értelmezni sem tudjuk. Egy kérdést nem kell értelmezni. Egy kérdést válaszolni kell, vagy nem kell válaszolni. Látják, ha valamikor adok különböző tanácsokat, miközben nem vagyok egy think tank műhely mű, e, embere, akkor ez ezzel kapcsolatos. Ezt a kérdést egy félrethető mondat kapcsolatban, nincs félreérthető mondat, mindaddig értelmezni sem tudjuk, nem kell értelmezni egy kérdést. Válaszolni kell rá, vagy sem. Amíg a Fidesz pacsoraiban olyan politikusok ülnek, mint a csalással vádott simonka gyönyve, cigányokat megfenyegető Pócs János. Hát nézzék, mi közel a kettőnek egymáshoz? Ha pedig összeköti az MSZP ezeket a kérdéseket, akkor mit tud tenni a fidesz amely szintén összeköti ilyen kérdéseket? Gantzeg Bagoly mondja Verébnek, hogy MSZP-s. Bagoly mondja Verébnek, hogy Fideszes. De mit, miért mondja Bagoly Verébnek az, hogy Fideszes vagy MSZP-s? Általában szokták mondani, hogy nagyfej. Fontos kérdés? Teljesen fontos talán. A reagálások következtében válik fontos... Nem kárhoztattom a kárász Bombera párt, én a saját tapasztalatom alapján ott helyben ennél többet próbáltam volna kivenni Bangónéból, ők nem ezt tették, emiatt még egyszer mondom, kárhoztatni őket nem lehet. Az MSZP ezen kívül azt is közölte a mondaton, nincs mit mentegetni, mert nyilván minden mondat rossz, ami ennyire férjelmagyarázható, ezt nem értem. Ezt a kérdést mindaddig értelmezni sem tudjuk, majd később külön, hogy mégiscsak tudják értelmezni. Tehát döntse már el az MSZP, hogy mit tud értelmezni és mit nem. Ezért az MSZP párbeszéd szövetségben sem jár kitüntetés. Hát ez meg értéket kigondoltat, miközben arról van szó, hogy vonják ki a passoraiból a bangónét, most arról van szó, hogy nem fogják kitüntetni. Értem, hogy a legjobb, támad, legjobb védekezés a támadás vagy a viccelés, de aki ezt a szöveget írta, az nem volt komplett teljesen. Az MSZP az a párt, amelyik még azt a fideszes szavazó szavazót sem nevezte patkáinak, amelyik valóban, azért elképesztő nem, fidesz szavazó amelyik. Én tudom, hogy Kálmán után szabadon, most már teljesen szabadon lehet bármit mondani, én eddig azt tudtam, hogy szavazó az aki. De legyen amelyik, de lehet ami is. Tehát azt mondja, hogy az MSZF az a párt, amelyik még azt a Fideszes szavazót sem nevezte Patkánynak, amelyik valóban harapott. Ilyet mi soha nem tennénk. Mi? Ki harapott? Ki nem harapott? Ilyet mi soha nem tennénk, azt viszont nagyon furcsának találjuk, hogy egy ilyen rosszul sikerült mondat nagyobbat fut, mint bármelyik gyalázatos fizet fideszes ügy. Miért az, hogy nagyobbat fut? Mi ez a slang? A pócs a feleségverés, a simonka ügy, az Elios ügy sikerült a bangorét összehozni az eliosszal. Az MSZP párbeszéd összefogást olyan aktivisták és politikusok alkotják, mint a megtámadott Torzsa Sándor utalás valamire, aminek e, semmi köze nincs, de próbálnak valamiféle nem tudom mit teremteni, amiben mentegetnek embereket, aki még az őt folytogató, leköpő és megharapú Fideszes szavazónak is megbocsájtott. Sajnos a brutális Fideszes támadót nem ítélte el hasonló vehemenciával a Fidesz. Van 12 percünk, vagy bármennyi. Nyolc után mással foglalkoznék, ha ezűben van bármi mondandójuk, hajrá! A hármas metró műszaki amit egy patkány okozott, a patkány, aki belebújta a Ferencvárosi parkolásba. Ferencvárosozás, zuglózás, utalgatás, bangózás, bangonézás, simonkázás és egyáltalán. 061 489 és 7 7 1 1 1. Most egy Most Sajnálom az új helyet. Sajnálom magunkat. senki sem látja, amit teszünk. Kezet látok itt le, szállunk itt le. Györegőt. Törgetlenek. Szerintem elmondhatta volna az MSZT az előbb említett, uh mondatokat, ha előtte tényleg kizárja soraiból a és akkor elé teszi, hogy a Fidesznek is hasonlóképpen kéne eljárni, mint például ebben abban, abban az esetben, ahogy mi most eljártunk ebben a konkrét bankón esetben, akkor teljesen rendben is lehetne a dolog. Tehát egyetlen egy dolgot tehetett volna most az MST, a lehető leggyorsabban lép, és tényleg felfüggesztő, vagy kizárja, de ebből ezekkel a bolinkodó dolgokkal kijönni csak olajakőző. Teljesen igazán. És akkor most mi van? Semmi. Elmondtam, hogy mi a, mi a vélem? Mit tennék én, ha MSZT vezető lennék? De el, el tudja azt élet, képzelni, a... hogy a bangóné patkányozása kihatása legyen az uniós választások eredményére? én el tudom de... képzelni? Én, én el tudom képzelni, mert hogyha egy ilyen konzekfens magatartás lát a jelenlegi MSZT vagy hezitáló MSZT választóközösség, az pozitívan. De hogy jön a bangoni ahhoz, hogy Európa elé álljon? <gül> a szó teljesen demagóg értelmében. Tehát, értély, tehát hogy, hogy valami olyan dimenzió tévesztés van itt, de egyébként ez mindennapunkra vonatkozik, csak most az embernek sikerült egyet megfognia. Igen, de gondoljon bele, hogy nyilván ezek a kommunikációk, amit az Indexnek adott meg ide-oda, ezek azért egyeztetett kommunikációk. Ebben nem volnék biztos. De ha egyeztetett, nem, nem egyeztetett, Érti? annál rosszabb, hogyha egy ilyen kérdésben nincsen összezárás és nincsen taktikai és stratégia kidolgozás, azon nyomva. Jó, de, én most a bangoni féle történetből indulnék ki, és ez egy kalap lenne, és amit a Fidesz tesz, kritikaként, az is egy kalap lenne, és én szeretnék venni egy kalapot, akkor én bemennék ebbe a kalapüzletbe, és kalap nélkül távoznék. Hol lehet kapni olyan kalapot, amit én szeretnék venni? Ami egy ilyen bangó, néző, bangó is kibír. pro kontra. És Ha valaki tud segíteni, 061 -9 099 -9 és 06 Tudott Péter, lassan 19. éve csinálom ezt a műsort, és egyre többször emlegetem Misikét, aki állt az erkéjemen nézte a tüzijátékot, és azt mondta, nézem, de unom. Pedig Misika akkor még nagyon kicsi volt. Egy ilyen korus leszokta nyűgözni a tüzijáték. annyit hogy tennék még ezt az előtt, tényleg helyes, ez az egész, próbálunk kibújni, masszaton és a Itt az MSZP-t, volt egy ember, sokan meg most töpködni ezért, aki megpróbálta azt, hogy na most már elég. És ez az ember a gyógyságy volt, ki is törte a nyakát szerencsétlen, de ugye hát sokan nem hallgatták meg azt a beszédet, olvasták végig. És szóval tulajdonképpen egy ilyesmére nem de hát akkor az öngyilkosság, nem? Én nem hoznám ezeket, tehát én megint azt mondom, hogy egy olyan uh, izé, a szekrényt húzott most a témához, ami az én szememben nem tartalmaz olyan dolgot, ami ehhez a történethez való. Nézd, és ne ragudjam. Tudják, valójában az a hihetetlen, hogy itt vagyunk ennél a szituációnál, és gyakorlatilag azt modellezzük, hogy önök összevesznek a feleségükkel, vagy a feleségükkel. Tudják, a Székely Gáborféle történet csak, hogy egyértelműen tudjam kifejezni magam. Ugye rámondták azt nekem, valamikor volt valami konfliktusom, és arról volt szó, hogyha ő 1289-ben már mint évszámot tekintve valakivel egy bizonyos vita kapcsán elakadt, akkor neki 1289 után nem volt történelem. Tehát hiába van most 2019 április 29 ez ezt számára, nem létezik, mert 1289 x hónap, x napján véget ért az a kapcsolat az illetővel, amely se nem tisztázható, se nem nem tisztázható, ott valami olyasmi történt, amit nincs az a dugulás elhárító, aki el tud ö, tábolítani illetőleg hát csak reménykedni lehet, hogy egyszer mégiscsak lesz egy ilyen dugulás elhárító. Tehát az, amikor az ember a jelentek egy házasságból című filmben egy konkrét esemény kapcsán visszamegy egy kapcsolatban 5-10 évvel ezelőtti eseményre, ott az ember érzi az összefüggést. De most a patkányozás kapcsán ugye a legváratlan pillanatokban jön elő hol Simonka, hol Gyurcsány Ferenc és az ő kiválása az MSP-ből. A kérdés az, hogy ezek vajon tényleg részei ennek a történetnek, mert ha igen, akkor valójában nagy valószínűséggel Ádámhoz és Évához is visszamehetünk, de most erősen túloztam. 6 perc van lesz 8 óra, figyelek, ha van mire, 061489 0999 és 0636771161 dugulás elhárítót keresek. Tőlem nem állt távol a pszichologizálás. Nem tudom, emlékeznek arra, amikor önök gyerekeiknek egy bizonyos szituációban azt mondták, sok vagy. Bangóné nagyon gyorsan lett sok, és nagyon kevesen voltak, akik egyébként ezt olyan módon érzékeltették vele, hogy kivonták volna a forgalomból, és most Bangóné nem magát, hanem az egész MSZP-t képes lenne kisiklatni. Tudják, ha van egy szövetségi kapitány, akkor ha valaki kap egy sárga lapot, és a játékosra szüksége van, akkor fogja magát és lecseréli. beküld helyette valaki mást, nem azért, mert az illető rosszul játszott, hanem azért, mert nem akarja, hogy kiállítsák. Az MSZP nem volt gondos szövetségi kapitány. A Fidesz pedig ellen Melyik harapja meg? Szét az elődő, senki sem látja, amit teszünk. Kezet hátra költve, szádom tontasz, most én beszél. Én tudom, hogy nehéz megszólalni, de ez egy beszélgetős műsor. Jó dolog benne okos gondolatokkal villogni, de nem tudok önök helyett okos gondolatokkal villogni. Azt pedig, hogy tartósan villogjak, ahhoz nincs kedvem. 061 099 és egy hat egy figyelek, ha van mire. Kilöktek az útra Az autó rám dudált Néztem, mint alma nélkül A szelíd házad... fel Jó reggelt kívánok. Azért nagyon nehéz megszólalni, mert nem akarok utólag okosnak látszani. Amikor elindult a szocialista párban a Bangó, Borbényé-Bangó-Ildikó pályafutása, kimondottan, szorítottam érte, mert vele szemben a számomra sok ellenszembes fideszes politikus közül a, a Birkozó Szövetség elnöke állt. És folyamatosan látva azt, azokat a dolgokat, amiket a Bangó-né Borbényi -né elkövetett, és mindez ö, a szocialista párt részéről semmilyen ö, ö, következménnyel nem járt, csak figyelemmel néztem és vártam azt a dolgot, félve, hogy mikor következik be olyan cselekedete, ami a pátra hátrányos és káros lesz. És pontosan azt mondanám, amit ön, ha a Szocialista Pártnak van nagyon kedves, nem is kedves ez nem jó szó, élenjáró és szimpatikus politikusa új helyi, akkor kimondottan sajnálom adott esetben, hogyha ezzel a módszerrel őt nullálja a Fidesz. 061489099 és egy közben valaki telefonál, de egyszerre két ember nem tud beszélni. Figyelek a van mire. Jó reggelt, én meg azt mondom, hogy ön minden tökéletesen elmondott, úgyhogy ez nincs mit tenni, nem is tudnánk mit. Egyébként de nem élhetünk ebben a slamasztikában életünk végéig mi, akikről Egyébként. az egészről nem tehetünk. Igen, de ön mindent megmondott, és az minden úgy helyes. Azt kell, hogy mondjam, hogy megkérdezte, hogy most mi a helyzet, egy szóval égés. Jó, csak hát az egész országig. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok. Szerintem sokan azért nem telefonálnak, mert olyan szinten terítve vagyunk ezzel a tömény undormánnyal, hogy... Én ezt értem, egész... de tényleg nem tudtam jobb példát mondani azt, hogy ön is biztos ismeri, lehet, hogy nem ön, hanem egy hozzátartozója, de velem is előfordult, túl sokat ittam és hánytam. Utána az ember valószínűleg lefekszik, reggel ráébred arra, hogy mit tesz, és az első dolga az, hogy eltakarítja. Hát igen. De, az ez, az mennyi, de ez most mennyiben más? Az a kérdés, Ez hogy Bangoni mert... tényleg nem jötte arra, hogy az ATV-ben hányt. Mert ugye, ha, én de... ki me ha de... ön az édesanyám de... már elnézést, és ön kivisz engem a vécő, és azt mondja, fiam, te csináltad ezt? Ha azt mondom, hogy nem, akkor azt mondja nekem, hogy édesfiam, ebben a lakásban momentán ketten vagyunk, én nem voltam, te nem voltál, akkor mégis ki lehetett. És akkor legalább, legalább azt elmondhatom, hogy ön kedves édesanyám viccesre vette. Mert egyébként ugye a macskáról azt szokták mondani, hogy annak belenyomják a fejét. Miért kell ennek a bangónénak elszenvednie az, hogy belenyomják a fejét, és amikor belenyomják a fejét, akkor eljön az a pillanat, amikor valójában már azért állunk a bangóné mellé, mert nagyobb mértékben nyomják bele a fejét, mint amilyen mértékben ő hányt, de akkor eljutunk erre az indexes mondatra, erre az utalgatotra, tehát ez már... Miért kell Igen, egymás egy... hányadékát néznünk, miközben az a dolgunk, hogy ha már bekövetkezett, valaki eltakarítsa? Meg az, aki csinálta. Értem, de ez már nagyon régen így folyik, és mint ahogy itt emléktették, már azt a másik képviselő urat, aki megpróbálta a cigányt elégetni, mert úgy gondolta, hogy így bünteti meg. Szóval, hogy ezek már sorozhatnak. Ezek haszatnak. rokonhányások? Hát... Azt hiszem, mind a kettő eszméletlenül mondorító. Jó, de azt kérdezem öntől, hogyha egyébként az MSZP a két történetet nem hozta volna egymás mellé, ön egymás mellé hozta volna? Én biztos, hogy nem. Nem. Tehát ha én hazudok, ha én valamit rosszul csinálok, gyerekkoromban még lehet, hogy előfordul, hogy ma nem jut az eszembe az, hogy gyorsan azt mondjam, hogy de más ennél rosszabbat tett, abban biztos vagyok, miközben lehetséges, hogy ezer menekülési útvonalat keresek, mert nem akarom bevallani a cselekedetemet, de attól tartok, hogy ezt magamban teszem, mert hogy amit egyébként ezután teszek, az rosszabb, mint, amit, mint amivel kiváltottam. Értem, egyik nem menti fel a másikat, és nem szó. lehet visszamutogatni természetesen, és baromi jó lenne, ha egyszer már mindenki megpróbálná vállalni a felelősséget a hülyeségeiért, vagy hát itt már többről szó, mint hülyeség, de sajnos erre szerintem még várhatunk. De látja azt, hogy erre majd egy propagandakampány fog épülni? Hát, és milliárdokat, 22. vagy százmilliókat fognak kiadni annak érdekében, hogy a bizonytalan szavazókat rávegyék arra, hogy ne az MSZP-re szavazzanak, egy olyan ügyben, amelyet azért mégse temethetne maga alá MSZ a bangoni patkányozása, és most úgy tűnik, hogy még sincs ettől távol. Igen, sajnos ez így van. de ez abszurdum. Igen. Abszurdum, igen. És ez legyen a Fidesz és az MSZP baja, de ebbe önt ne sodorják bele. Az ön életét hagyják békén. Én is nagyon szeretnék kimaradni. De, de nem mondom. lehet. Nem, sajnos nem. Hát akkor ott meg a fennel az egészet. De ezzel nem mondtam sokat. És ha fölhívnék valakit, és mondjuk beszélne, akkor azt mondaná, hogy de értsem meg, és... Nem egy nagy stíli ország ez. Én nem iridem a Hidvégi Balást. Hiába van igaza, a bangoni fejét, vele együtt az MSZP fejét ebbel az ütemmel, ezzel az Elánnal belenyomni ebbe, az már munkaköri kötelezettség. Azt már nem a felháborodás eredményező. Mit csináljunk ezzel? Belejött, hogy lépjünk tovább, és beszélgessünk másról. Hm? 14 8 09 és 036 Jó Üvredesserül, én Cseperről telefonálok, és olyan érdekes dolgok voltak már itt a választásokor, ahol itt indították ezt a bangónét. Szóval ilyeneket mondott például, hogy Csepeled, három ezer gyermek éhezik. Közben három minden nap, háromszor eztek minden a gyereke, azóta egy Csepel keresi, ezt a három ezer gyermeke. Akkor mondott egy olyat, ha Csep mit tóném, több ezre már innen elköltözhet. Hát ez is milyen érdekes. De a legjobb az volt, amikor azt mondta, hogy szepel, megjön. Ez a nem akkor szórakozunk rajta, hogy Ez, ez lehetséges, tudom. de ezzel együtt akkor megválasztottak. Az, hogy Bangónéban mindig benne volt a Bangóné, ez valószínű. Csak volt, amíg azt valahogy úgy féke lehetett tartani. Tehát van egy ilyen kiterjesztett állománya Bangónénak, és van egy ilyen szűkített tartománya. Lehet, hogy szükített tartomány jellegében is mondott érdekes mondatokat, de addig azzal nem okozott kárt nagyobb közösségének. Most más a helyzet. van -e ezzel bármit tenni, azt kérdezem önöktől? Az a kérdés, van -e ezzel tenni bármit? Ne felejtsék, ez egy péntek reggeli sor. A Hajrá MSP, az szerintem az akkor még sokkal ez egy sokkal lassú lavina volt. Szombat, vasárnap, hétfő. Három nap se telt el talán még. Jó reggelt! Haló! Figyelek! Eee, jó napot, hétfő reggeli műsor, hogy bangolni. Oké, ma én, én lehet, idealisztikusan hangzik, de nem, nem hinni kell, hogy nem veszük fel ezt a szállat, és felül kell tudni kerekedni rajta. Felülkerekedni? Min? A, a félreinformáláson, illetve... Hol van a... itt a félreinformálás? Bocsánat. Jó, jó megfogalmazás az az, hogy túlzásokba eső Kiesik itt túlzásokba? A Fidesz, amikor visszaválaszol. Elnézést, a Banguni A Banguni, mondat... amikor ezt kijelenti. Ne arra, ugyan egy magántársaságba se tűrném, ezt a Fidesznek a tiltakozása az én szememben teljesen reális. Egyetértek. Hát ki. akkor mekkora volt a túlzás? Banguni maga az ügy is, Banguni maga a gyújtós. Kicsit később csinálja, mondjuk egy olyan három héttel később, katasztrofális eredményt tud elérni az uniós választásokat illetően, bár nem biztos. A kérdés az, hogy most kik és hogyan távolodnak el ennek a történetnek a kapcsán az MSZP-től. Ön tudok válaszolni. listáról került be Bangóni. Köszönöm. Csak hüledezzünk, mert az űrlet tovább fokozódik itthon úgy, hogy a Bangóni félék újabb és újabb cselekedeteikkel süllyednek, jó sűjjednek két évvel, hogy bankóni is értse egyre lejjebb és lejjebb, két elipszírok, Kondor Katalin érása. Nehezen vissza a lélek, hogy hosszasan elemezzem a szocialisták kiválóságának újabb megnyilvánulását minek önmagáért beszél, mint az összes akciójuk, amelyet eddig megörvendeztettek bennünket. Tudom, hogy minden emberben vannak indulatok, tudom, hogy hevességét hogy a megbány az ember, és azt is tudom, nem mindegy, hogy zárt közösségben vagy netán országos nyilvánosság előtt hangzanak el a szégyelni valószavak, sajnos az is tény, hogy a minősíthetetlen bulvár vagy szentsajtó mindenhova megpróbál aljas eszközökkel is beférkőzni és rajta kapni a célszemét, hátamond valami olyat, amiből palávet lehet csinálni. Így élünk, hogy miért Semmélem más alkalmal lesz módon még elmélkedni. Az emlegetett patkányos eset más televízióban nagy nyilvánosság előtt el egy önmagáról megfeledkezett szemétől, bangóné Borbé Ildikótól, akinek hivatalból kellene rendelkeznie a némi önmérséklettel. nem rendelkezik, mint már sokszor bebizonyította nyilván azért, hogy ez a kívánom nincs benne a mai ellenzék kódexében Szánom őt. Ezt elszúrta nem kicsit, nagyon, hogy némi finomítva visszaidézem az ellenzék egy másik ellenbajnokát kis türelemmel befejezném ezt az írást, ez viszonylag hosszú, úgyhogy ha visszahív, jobban jár. Elnézést kérlek, de most már elkezdtem, valaki elküldte, ez a Magyar Hírlapban jelent meg hogy most mégis klaviatúrát ragadtam, írja Kondor Katalin a mai magyar hillabban, az azért történt, mert elképzelte, mi történt volna valamelyik jobboldali személyiség kivált, ha politikus patkányozta volna arra az ellenfelek széles tömegét, os biztonsággal állíthatjuk, hogy perceken belül Kínától, át, Amerikáig belejtve persze az Európai Unió illemkódexét, kitűen ismerő valamennyi politikusát, mindenki tudomást szerzett volna az esetről, és nekünk annyi feladatunk adódott volna csupán, hogy nyakunkat behúzva éjjel-nappal fogadjuk a nemzetközi élet szereplőinek szidalmait, és persze mindenkitől. Bocsánatot kérjük még attól is, akit nem sértettünk meg. Eközben Szerhentine a hivatalos hazudozó, pedig már szorgalmasan élná újabb Magyarországról szóló dolgozatát, a patkányozó pedig szigorúan, csak ha jobboldali politikus, örökre elbúcsúzhatna a politikai pályától, ilyenek vagyunk. BB élékóval nem az a baj, hogy ilyen. Ez az ő baja. Ilyen és kész, például újító, mert mindig kitalál valamit, hol kormányjavaslatokat tépkezt szét, hol hasonfekvésre és tarkúra, tett kézrevezény pártásait a nagy magyar diktatúra ellen tiltakozva, most meg patkányozik lelker Az a baj az, a baj, az, Ilyen a többi is, mindig tiszteletet adva a kivételnek a bősz környezetvédő festékelthez tönkre belvárosi objektumokat a nagyhangú senki, aki még pártja programját sem képes felsorolni a milliárdokért rendbehozott műemléképülethez szórópisztolyozza le, a buldog természeti, bár önmagán kívül már senki sem képviselő, illető pedig a parlament vezető politikusait fújkálja szembe valamiféle, ki tudja mennyire ártalmas folyadékkal. És valódi következménye nincs, megtehetik, miként különleges törvényeink kapcsán mentelmi jogjár annak a köztörvényes bűnözőnek, akit milliárdos költségvetési csalást okozó bűnszervezet vezetésével vádolnak, ami jelenleg még nincs és megillető az általottság vélem, így jelölt lett a Demokratikus Koalíció európai parlamenti listáján. Könyörgöm, akkor miért kellett lecsukni eddig neten a későbbiekben már az összes gyanúsítottban jelölt lesz, Ki érti ezt. Vagy ha van, akkor érti, miért nem el, úgy, hogy mindenki fel fogja baj bőven, de a leginkább irritáló talán mégsem az, hogy szünet nélkül köp ne patkányoznak, rágalmaznak bennünket az ellenzés soraiból és a végtelenő demokratikus unióból, hanem az, hogy nincs bátorságok az állításai bizonyításához, vagy csak blöfölnek. Nem ez? Bármint az állításai bizonyítása volna a legfőbb feladatai politikusnak, ehhez mi van? Rágalom, áriák, sokasága, de bizonyítékot nem hallunk be. Sajnos ez nem egy jó írás. Köszönöm annak, aki elküldte de ez nem egy jó írás Ez olyan, mintha itt a jobb oldal lenne megtámadva, miközben ez a történet nem erről szó. Ma már nem. Jó reggelt Jó reggelt kívánok! Hát nekem már hónapok óta ez a véleményem, vagy hát most már nem is hónapok évek óta, hogy az MSZP az még ellenzéknek is alkalmatlan igazából, mert ez a párt vezetése teszi lehetővé, hogy ezek a emberek a médiában meg. Jó, de érti a Púcs János kapcsán elmondhatta volna ugyanezt a Fideszről. Ugyanezt hát elmondtam. Akkor akkor Ugyane hát, hát, hát akkor meg... Hát akkor kivontuk a, a parlamentből a Fideszt és az MSZP-t, de hát mégiscsak megválasztották őket. Hát óvatta óvattal ezzel. És ön szerint akkor az MSZP alkalmas arra, hogy az ellenzés... Az MSZP-nek kéne válnia... Tehát azt mutatja az MSZP, hogyha kormányra nek tudnának kormányozni. Hát 20 embert nem tudnak kordába tartani, akikkel bennülnek a Elnézést, ebből a szempontból a Fidesz is tud kormányozni, pedig ők sincsenek úrá ezeken az embereken. Ha egyszer erre ilyen jellegű igény van, vagy ilyen igénytelenség, akkor így működnek. Erről ön tehet meg én. Nem a Fidesz. A Fidesz Tehát az ön gyereke és az LSP van. az ön gyereke, rosszul neveltük ezeket a gyerekeket. Akkor ön mennyire érzi magát hibásnak ebbe a történetbe, amikor nagyon. ön média munkásként nagyon. Eh, nagyon. Dolgozik évek óta? Nagyon. nagyon. Meg egy netó válaszó polgár vagyok, Mondom, aki négy évente le az egy büdő szavazatot, aztán vagy jóra nyomtam, vagy rosszra. Nagyon. Akkor is, hogyha ennél többet nem tudtam el, el, elkövetni. Nagyon. Nem akarom. Ezt nem intettem Nagyon. Jó reggelt. Jó reggelt. Én azt nem értem, hogy én azt gondolnám, hogy mind elvi alapon, mind pedig, ha úgy tetszik, taktikai alapon az lenne a szerintem a tuti megoldás, hogy a párt visszavonja ezt az emberét, eltünteti a rivalda fényből, hogy, hogy úgy mondjam. És nem értem, hogy miért nem teszi meg. Mindkettővel pozitív például... De a hazai politikai kulturálatlanság, azért. Na, de, de, ha, de ha csak... Ha csak... Haton lesést nézek, akkor is az lenne az érdeke, hogy visszavonja. Nem biztos lehetséges, hogy mi vagyunk egy ilyen közeg, egyébként pedig felmérések azt mutatják, hogy ezt az emberek a gyengeség jelen, jelének tudják nincs Egyébként nem vagy kíváncsi erre a felmérésre. Én nem gondolom így, de lehet, hogy a névtöbbsége így de. gondolja, ha a névtöbbsége így gondolja, akkor én le vagyok szarva. Hát elég nagy bajba vagyunk, ha a névtöbbsége de, de igen, hát az a kérdés, hogy milyen gyakran vagyunk bajban, és milyen minőségű bajban vagyunk, ez most tényleg elgondolkodtató. Ugye ilyenkor jön elő, néhány ismerősről szokott ezzel előjenni, a vagyoni cenzussal, mondván, hogy, vagy ne vagyoni cenzus, hanem valami kulturális cenzus, hogy legyen középiskolája, aki szavazhat, mert hogy ugye valamikor a cenzust, vagy volt a különböző feltételei a, a, a választójognak, de én ezt most nem gondolnám jó ötletnek. Én azt gondolom, hogy nagy slamasztikában vagyunk. Nem vagyunk egyébként nagyobb slamasztikában, mint eddig. De ez a mostani példa, ez ragyugal rámutat ennek az országnak a végtelen kiszerűségére. Kondor Katali írása nem arról szól, amit én olvastam belőle, hogy ő milyen véleménye van erről, hanem hogy egyébként hogyan próbálja a baloldal ellehetetleníteni a jobboldalt Európa szín előtt, és ez a történet ez most erre alkalmatlan. Hát, akartam csinálni egy felmérést, hogy ki megy el erre az unió szavazásra. Én most belekezdök. Jó? Tehát először is elmegy, nem megy el, és kire szavaz? Ez még nem azzal kapcsolatos telefon lesz. Jó reggelt. Jó reggelt. Ki mondta azt, hogy panelt prolik? Az kinek volt a mondása? Már elfejtettem. Talán a kubatóban. De lehet, hogy ez a nyugdíjat Nem tudom. Fogalmam nem, az előbb a kubatókat mondtam, de vagy biztos. Mert? Nem, mert az is ami hasonló. A panel és a patkány az nem ugyanaz. Ha az ön fejében nem. a panel és a patkány ugyanaz, látja akkor önnek például érdemes lenne elmenni autómosásra nélkül. Elmennek-e az uniós szavazásra, vagy sem, és kire szavaznak? Jó reggelt! Jó reggelt. Elmegyek, és a dk -ra. DK lett az első, megkapta a szavazatát. Köszönöm, köszönöm. Jó reggelt. Elmegyek, és a momentumra szavazok. Köszönöm. Ezt is beírtam, Momentum, és ott is megjelent az első. Köszönöm. 061 és hat egy. Elmegye, és kire szavaz? Jó reggelt. Ahó. Jó reggelt! Jó jó reggelt! Igen, figyelek! Fidesz! Fidesz, ezt is bevezettem itten, megkapta. Köszönöm! Jó reggelt! Halo, jó reggelt, momentumra fogok szavazni, és persze megyek. Igen. Köszönöm, ez nyilvánvaló, köszönöm! Jó reggelt! Még valaki szavazott. SMS-ben. Jó reggelt. Dobosztálok. Igenis, köszönöm. 0614890999 és 036771161. Jó reggelt. Jó reggelt. Elmegyek és Fidesz. Köszönöm szépen. Ezzel most el leszünk egy ideig, tehát nem tudom milyen ütemben, 10, 20, 30, 40, 50, ahogy telefonálnak. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, természetesen elmegyek és a DK-ra felok. Köszönöm. Jó reggelt. Ahó. Jó reggelt. Igen. Elmegyek és most megváltoztatva a DK-ra. Köszönöm. Egy kör egy menet, az gondolom mondanom se kell. Jó reggelt! Jó reggelt, Fidesztő szavazott is elmegyek, természetesen. Igen. Jó reggelt! Jó reggelt, hol ment fogok szavazni? Köszönöm. 061489, 0999 és 063677161. Jó reggelt! Figyelek! Jó reggelt kívánok, Momentum, is elmegyek. Reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok. Elmegyek és elmegyek. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, elmegyek, és DK. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó elmegyek, és DK. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt, elmegyek és fidesz. Köszönöm szépen! Figyelek! Ahó! Elmegyek és dékel! Köszönöm szépen! Jó reggelt! ha, -ho. ha -ho. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Elmegyek és a Fidesz! Köszönöm szépen! Csak közben valaki küldött nekem... 061-489-09999 és 0636771161 Jó reggelt! Ha-ho! Haló! Igen! Gyerek. Jó reggelt kívánok, Dobre Kárára. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm a veszélytelésre. Jó reggelt. Jó reggelt dk -ra. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt DK. Köszönöm. Egy kör egy menet, mert vannak ismerős hangok, mint a kétszer hallanám őket. Jó reggelt! Jó reggelt, Fidesz! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Ha-ho! Ha-ho! Jó reggelt! Jó reggelt, Dr. Doblevkáró! Köszönöm szépen! 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Igen! Hát, Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Fidesz sz Igen Igenis. Nem kell a feltételes mód. Jó reggelt. Jó reggelt, kutyapárt. Kutyapárt, két farkó. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, fidesz. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt, DK. Köszönöm szépen. Jó reggelt! -9 -9 Jó reggelt, déka. Köszönöm. 061 és 9 099 Jó reggelt! Jó reggelt, elmegyek két farkú kutyapart. Igen, köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, D.K. Hát. Köszönöm. Jó Jó reggelt! 35 felé járunk, szerintem. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Figyelj. Fidesz. Igenis. Nosanom. Másodperc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Igen, figyelek. Jó reggelt, elmegyek, és sajnos Fidesz-re. Igenis. Jó reggelt. Jó reggelt, nem megyek, mert nincs kire. Igenis. Jó reggelt! Azt mondja, hogy 14, 24, 29, 31 szavazatnál tartunk összesen. Jó reggelt! Jó reggel. kutyapárt! Kutyapárt, köszönöm! Egyre ötvenet lőnék be, aztán meglátjuk, hogy tovább megyünk-e vagy sem. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok a mm, szavazást, tehát hogy ki mire Igen. Igen, mondhatom? Persze mondom, igen, és egységes nemzeti magyar néppárt, vagy várjon, egységes magyar nemzeti néppárt egységes magyar nemzeti, nemzeti néppárt, Köszönöm szépen. igen van a kézében, szavaz SMS-ben de lehet jó reggat. Jó reggelt, Fidesz. Fidesz, köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, Fidesz. Köszönöm szépen. Negyven körül járunk. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok béka. Köszönöm szépen. 061 48 és 06 Elmegye 26-án és kire szavaz. Jó reggelt Fidesz! Köszönöm szépen! Jó reggelt Jó reggelt kívánok! Igen és DK! Köszönöm szépen! 35-38-40 szavazatnál tartunk. Jó reggelt! Jó reggelt, DK! Köszönöm, megyek! Sejtem, köszönöm a szavaz rájuk. 0614890999 és 063677161. Jó reggelt! Jó reggelt, igen, DK! Fidesz! Fidesz, igen. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok, Jó. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, elmegyek és videsz. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt. kívánok, elmegyek és D.K. Köszönöm szépen. Jó reggelt. 0148909999 és 036771161. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Elmegyek és még nem döntöttem el, de hogy ez nem az biztos. Elnézést, akkor nem tudok ezzel mit kezdem. Jó reggelt. Jó reggelt. Önnek is. Nem értem. Mit nem ért? Azt hittem, hogy... De hát most itt van az ajtóban, arra várok, hogy válaszoljon. Kire fog szavazni? Jaj, nekem! Jaj, kit akarsz? A Szomszédasszonyom szólt, hogy hívjam fel ezt a számot. És? De jól és tettem. És fölhívtam, de nem mondtam hogy itt kell csinálni. Hát akkor várjon egy pillanat, akkor menjen át a szomszédasszonyához, és kérdezze meg tőle, megvárom, messze van a szomszéd asszony. Hát a másik házban. A másik miben? A másik házban. Másik házban? Hát, abban nem tudok segíteni, ez messze van. Én azt hittem, hogy a másik kádban, de ez valószínűleg lenne hangzott. Szeretném halkal mondani, hogy ez egy a legzseniálisabb telefon volt szavazás, ügyben, amióta szavaznak. Jó reggelt! Jó reggelt, Momentum! Köszönöm szépen! Kaptam közben egy e de ezt nem fogom tudni most felolvasni, csak később. Jó reggelt! Jó reggelt, elmegyek és Fidesz! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt, Fidesz! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt, elmegyek, és párbeszéd. Hát ez az P. Igen. Megpróbálkozom a százzal. Jó reggelt! Figyelj! Igen. Szavazzánk erre! választásra. Hajrá, mondja, figyelek. Fidesz. Köszönöm. Köszönöm szépen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pörögjünk egy kicsit föl, ha ez egy megfelelő kifejezés, hogy el tudjunk ütni a 100-ig, nagyjából 50-nél tartunk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Dobres, Klára! Nagyon szépen köszönöm. Igen. Igen. Jó reggelt kívánok, MST. Köszönöm szépen. Elmondom, hány szavazatnál tartunk. 20, 23, 26, 36. Gyakorlatilag olyan 55-nél. Tehát azért ez egy nagy vállalkozás volt a részemről ebben a százal, mert kicsit lelassultunk. Jó reggelt! Igen. Jó reggelt! DK! DK, köszönöm! Jó reggelt! és 0636771161. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó Fidesz! Köszönöm szépen! 1, 2, Jó reggelt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, én a párbeszédre. Igen, és köszönöm szépen. Azért leközelem, hogy ketten telefonáljanak. Tehát ez volt az egyedüli eset, amikor elfogadtam ezt, és akkor nagy lelkű voltam. Egy ember egy szavazat, és egy kör egy menet. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, DK! Köszönöm szépen. Jó reggelt! Jó reggelt, Fidesz, KDNP. Köszönöm szépen. Köszönöm. 60 közelébe járunk. Jó reggelt. Fidesz, KDNP. Köszönöm szépen. 06148 és 06367 71161. Jó reggelt. Jó reggelt. Figyelek. Jó reggelt! Önnek is! Itt. Köszönöm! Jó reggelt! Halló! Önnek is! Jó reggelt! Léka. Köszönöm szépen! Valamivel 60 fölött vagyunk. Jó reggelt! Fidesz! Köszönöm szépen! 061 és 06 Jó reggelt! Kívánok! Jó reggelt! Fidesz! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Jó reggelt! Fidesz! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt! Haló? Jó reggelt! Jó reggelt! Fidesz! Köszönöm szépen! 061-48-909999 és 0636771161 Jó reggelt! Jó reggelt! Fidesz! Köszönöm szépen! Ne felejtsék! Egy kör egy menet! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Jó reggelt. Jó reggelt, színes. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, elmennék is Momentum. Köszönöm szépen. Viszont. Viszont. Jó reggelt. Jó reggelt, elmennek, és a SP párbeszéd. Köszönöm szépen. Elviteješ, megmondom, hogy mennyinél tartunk, csak még várnék egy kicsit. Jó reggelt. Jó reggelt Fidesz. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt Fidesz. Köszönöm szépen. Most megmondom, hol tartunk a mondja? 70 tartunk. Jó reggelt! Jó reggelt, Dobrev! Köszönöm szépen. Hát talán valahogy 50-tájéken meg lesz akkor még egy 10 perc szerintem. Jó reggelt! Jó reggelt, DK! Köszönöm szépen. Jó reggelt! Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt, DK! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Elmegyek is, mi hazánk? Igenis... ez még nem volt... Mi hazánk? Köszönöm szépen! 06148 909999, és 063677 1161, de még egy jó két tucat telefonálóra volna szükségem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, DK! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt, DK! Köszönöm! Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! Momentum! Momentum, köszönöm. Ez megki? Jó reggelt! Oké, okay. momentumra szavaztak. Oké. Okay. Jó reggelt! Jó reggelt. Fidesz! Fidesz, köszönöm. Azt mondják, túlterheltek a vonalak, de hát, Istenem, soha rosszabbat. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok, elmegyek és fidesz. Igenis, behúztam, köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, Léka. Köszönöm. 80 körül járunk. Még nincs annyi. Jó reggelt. Jó reggelt. Fidesz. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó napot. Fidesz. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! Figyelc. Köszönöm szépen! Most már a 80 megvan. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem megyek el szavazni. Köszönöm szépen! Viszont! Viszont! 85 környékén vagyunk. Jó reggelt kívánok! 85 környékén vagyok. Figyelj! Igen. Momentum. Nagyon szépen, köszönöm. Viszont Jó reggelt! Hát. Jó reggelt! Jó reggelt! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt, Jávor Benedett. Igen, és az MSZ. Köszönöm. Jó reggelt. Köszönöm Jó reggelt. Jó reggelt, Fidesz. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Halu. Jó reggelt. Jó reggelt, Fidesz. Köszönöm szépen. Most már vecsorgunk a százba. Jó reggelt! Jó reggelt! Momentum! Momentum! Köszönöm! Momentum. Két farkú kutyapár is kapott. Ha ah, valaki a döröpod fialajarnoskuka gmail.com e-mail címen akar szavazni, azt is megteheti. Jó reggelt! Jó reggelt! Béke! Köszönöm szépen! Megmondom, hol tartunk. 32, 42, 43, 73, 76, 77, 80, 84, 85, 90, 93 szavazatnál tartunk. 94-nél. Jó reggelt! Jó reggelt, két farkú kutya párt. 95. 96. Jó reggat! Jó reggat, Fidesz! 97 Még három szavazott. Jó reggat! Jó reggat, Fidesz! 98 Jó reggat! Jó reggat, Fidesz! 99 És egy utolsó. Jó, viselkedtek. Nagyon szépen, köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, Fidesz. Köszönöm szépen. Megvan a száz. Akkor összesítek. Köszönjük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ez 41, ha minden igaz. Ez 32, ez 11. Ez 5, ez 6. 32-43-83-84-89-90-96, jó, megvan a 100. Nagyon szépen köszönöm, tényleg, tehát akik itt arra szavaztak, hogy senki nem hallgat bennünket, legalább 100 ember hallgat bennünket, az, hogy betelefonáltak lenyűgöző, a legjobb korszakot idézték, nagyjából 20-22 percben került száz szavazat begyűjtése, e-mailen, SMS-ben és telefonban. Arra kérem, hogy már ne telefonáljanak, mert megvan a száz szavazat. A száz szavazatból 97-en elmennek, hárman nem, ez nyilvánvaló, semmilyen módon nem reprezentatív, semmilyen szám, de nyilván vagy akik telefonáltak, azok mind azért telefonáltak, legalábbis a betelefonálások alapján, mert elmennek. Tehát három ember mondta, hogy nem megy így, aztán aztán se tudjuk, hogy ha nem mennek akkor kire nem szavaznak. Köszönöm szépen, befejeződött. De ha gondolják, akkor még egy ideig telefonáját nem veszem fel. Nyert a Fidesz 41 szavazattal, második a Demokratikus Koalíció 32 szavazattal, harmadik a Momentum 11 szavazattal, negyedik az MSP 6 szavazattal, ötödik a Kutya Kutyapárt 5 szavazattal, és a Magyar vagy az egységes magyar nemzeti néppárt, ha jól emlékszem, illetőleg a Mi Hazák mozgalom egy-egy szavazatot kapott, a Jobbik nem kapott egyet se, és nem sorom tovább, mert nem tudom, hogy hányan regisztráltak. Tehát, ami a dolog lényegét illeti, 41 fides és 32 DK, ha a DK-t, a momentumot összeadjuk, valamint az msp t akkor többen van az ellenzék a hallgatóság sorában, mint a kormánypárt, de a kormánypárt maga többet hozott, mint a többi párt egyenként. Maga az ellenzék így DK, Momentum és az MSZP, akik itt megjelentek, az összesen 43-49, míg a Fidesz 41. Nagyon szépen köszönöm tényleg köszönöm és akkor engedjék meg, hogy közben kaptam egy e-mailt, azt felolvasom sajnos Újhely István is Azt írja, Újhely István ma 7 óra 49-kor az MSZP kampányfőnökek, én nyilván bosszus voltam, hogy a lényei kérdések kérdésekről azzal próbál menekülni a Fidesz, hogy Ildi interjújáról hazugság kampányt indítanak. Addig sem kell számot adniuk az ellopott országunkról, a hatalmi mafia bűneiről, az egészségű súlyos betegségről, a kivándorló százezerről. Szó sincs arról, hogy szavazókat megtévesztett Fidesz támogatókat sértegetne bárki közülünk. Elfogadhatatlan minden ilyen tett, az bármely politikai oldalról. Mi kaptunk már bűven abból, hogy miként bélyegez ellenségnek minden másként gondolkodó a propagandagépe, óvatosan kell viselkednünk, hogy különbek legyünk, azoknál akiket meghaladni akarunk, de ha a Fidesz így kiprovokálja, hogy Budapest súlyos rákcsáló írtási túl is beszélünk a politikai patkányról, akkor bevállalom, nevezzük el a politikai mafiájuk időszakát patkánykormányzásnak. Igen, csak rájuk a jelző, ha már így alakult az elmúlt. Néhány nap, mert undorító és amit tettek a hazánkkal, kártya, minden döntésük, amely kisodor minket az Európai Unió biztonságába, és ennek semmi köze a de válasz a Fidesz elindult kampányára. Ennyi, mostantól így hívjuk a rendszer, kormány részletek a videóban. Hát ezen nehéz lesz túltenni magamat, nem fogom kormánynak hívni a Fidesz, tehát ez kizár dolog. És az a helyzet, hogy Újhely István érvelése két lábra sántit győzött benne a lojalitás, rosszul járt. Legalábbis ebben a műsorban mindenféleképpen, hogy egyébként azt nem tudom, ami a személyes véleményemet életi, abban is rosszul járt. De tévedni mindenkinek jogában áll. Erre felhívták a figyelmemet mások is. Jaj, Istenem! Lánk Balázs, ő talán az msp nek mindjárt megnézem, hogy ki je. Lánk Balázs az MSP kommunikációs igazgatója Pető Péter kritikus bejegyzése alatt levonja a tanulságokat, most már csak azt kéne elküldeni, hogy hol volt Pető Péter kritikus megjegyzése. Ezt megköszönném, de olvasom. De a mellettnek külön ezt a kritikus az köszönöm. Ha az MSZP azt mondja, amíg Simonka és Pócs van, addig nincs bangolnék kérdés, az MSZP nem ezt mondta, hiszen én magam értem a mondatot, de se baj, mint hogy az sem igaz, hogy Tordai Bence elhatárlódott, és már az is kérdési, és már az a kérdés is hazugság volt, amit Kárász Róbert feltett az ATV-ben bangolnék, miért van az, hogy miközben a Fidesz folyamatosan emelkedik, az önök támogatottsága egyre Az MSZP párbeszéd támogatottság egyre nő, hogy már ez a politikai összefogás, a legerősebb ellenzéki oldal minden az hazugság volt az interpretáció és hogy az MSP feltételeket támasztott bankoni menesztéséhez, mert ilyen szóba sem került. Seba értjük, hogy mindez a Fidesz rendelése, és szomorúan látjuk, hogy ennyi. Magát függetlennek nevező orgánum újságíró ilyen lelkesen szolgálja a propaganda gépezett céljaik. Most éppen azt nézem az ATV reggeli Híradójában, hogy 15 percenként leadják a Fidesz mocskos uszító bankon és videóját ingyen. Vagyis bocsánat, ebben nem lehetünk biztosak, sőt gyakorlatilag élőzik a, fejle él él él él élőzik a fejleményeket, mint annó az ikertornyoknál, hogy mi? Hogy élőzik a fejleményeket, mint annó az ikertornyoknál, ennek a Lánk Balázsnak elment a maradék józan esze. Én nem ismerem mer de szerintem nem is akarok megismerkedni vele. Esetleg nyomjátok végtelentve a 24. Hunis Péter utolgére nincsenek már migránsok, nincs soros, a bangóné maradt, kanalizálni kell a gyűlöletet, szóval kellemes hazugság és további jó munkát kívánok. Hát nézzék, most már nem elég, hogy hülyeségeket beszél az MSZP, de meg is van sértődve. Hát, ha ezen múlna a Fidesz győzelme, beléd, vagy azért az az egész Európai Uniós kérdés nem korlátozódhat bangónéra és ami körülötte van, de ez tragikomikus, ami van. Nem tragédia, ez tragikomikus. Tehát az hikertornyokat itt emlegetni, Lánk Balázs, nem ismerem Szerintem súlyosan a. Jó, ezt most nem mondtam semmit, de hogy a feladatára alkalmatlan. Tehát én az MSZP-re -le lennék, akkor azt mondnám Lángbalásnak, hogy meg akarja tartani a kommunikációs igazgatói pozícióját, akkor inkább hallgasson, bár maga a főnöke is, ha ő a főnöke, új helyi István is butaságokat ír, de hát végülis bárkinek joga van ez. Azt hitt a tegnap 21.20-kor Pető Péter 24.hu. Mert ugye a Baján-Mocskos beszédéhez képest, hol vannak a patkányok érvelés, mint több helyen látom, és nagyon sok Orbán kritikus szavazó védhetőnek tartja a bangoli jellemzését. Most három mondás arról miért teljes tévedés Orbán valódi ellenzékeként bármilyen módon védenne a védhetetlen egy morál. Az ellenzék uralkodó kormány kritikájának alapja morális bírálat. a korrupciós történetek mindent állapnak bűnöző, stb. Gyűletprojektek láss György menekültek, nagy blanka elleni mondások, mind morális alapon bírálják a kormányt. Ha az MSZP azt mondja, amíg Simonk és Pócs van, addig nincs bangóné kérdés, azzal a Fidesz morális lécét fogadja normatív alapnak, azaz a saját maga rögzítő, hogy nincs alapja morális bázisan építkező kormány és fél a Fidesz referenciapontnak ott lehet bűnöző itt is. Ennél nagyobb stratégiai tévedés pedig nincs, mert ha az ellenzék maga számolja fele, morális felé lehetőségét lényegileg a kormányzóképességre szűkíti a vetélkedő felek közötti rivalizálás telepét, amelyet nem világos, ha vezető nélküli töredezett ellenzék, miként kívánja megelőzni, a kilenc éve kormányzó Orbán Viktort. 2. Politikai praktikum. Ha a szocialisták elköcsi meggyőződése szerint ilyesmi belefér, akkor következik a manapság valóban leginkább elkösmentes politikában oly fontos praktikum. Kérdés, egyszerű költség haszonellés. Tehát ha Bangoni marad a Fidesz nyilvánvaló a kampányt épít a mondásra, már ez zajlik is az akció szólják a választókat, és kevesebb, mint egy hónappal az epi választás előtt tökéletes tematizációs lehetőséget nyújt a Fidesznek, amely csúcsra járathatja a mobilizációt, miközben éppen a fent részletezett morális hátrányából dolgoz le. Az irtozatos erőforrás előnyét és morálvesztettségét éppen ilyen ügyekben tudja tökéletesen használni, hiszen nincs az, az annak ellenére képes kampányt építeni egy ilyen megszólásra, hogy lapjának vezető publicistája, egy és megközelíthetetlen bajnok a propaganda szekció, amely pedig az újságírás morális alapjait veti meg, ilyenkor működik hatékonyan, napi 1200-1400 cikket közül egy témáról. Minden sajtótékoztatón erre kell majd válaszolni az ellenzéki politikusoknak a híradóban. Egy időre a patkányok még Soros Györgyöt is megelőzik, mivel ezeknek az újságíról nincs meggyőződésük minden energiájukkal a párt politikai célját segítik. Mindemellett bankoni az, akit független értékeségek szerint Novák Katalin szanaszét szeret nyilvános vitában, a nevéhez fűződik az MTV ellenzéki lázadás idején, a javaslat, hogy erős képeket csináljanak a hibák sorolhatók. Nem világos, hogy mit tesz hozzá az ellenzéki politikához, hogy végül nagyobb haszon legyen megtartás, amennyi a költség lemondása. Három Bajer mindenkinek igaza van, aki szerint nevetség és a Fidesz felháborodása nem kérdése Fidesznek nincs morális alapja felháborodni, mulatságos, hogy egy reggel, egy reggeli nyilatkozat indít kampányt, egy párt, amenek letelepedési kötvényprogramja rögzített hazaárulás, hiszen nemzetbiztonsági kockázatot is jelentő embereket engedte meg, hogy bevásáljok magukat Magyarország, úgy, hogy ezen a költségvetés vesztett offshore cégek nyertek a nyomorult képmutatás és cinizus legvésőbb példája, hogy a Baljelázsolt egekbe emelő, kvázi hivatalos publicistaként alkalmazó állami kitüntetése jutalmazó párt felmer szólalni olyan mondatok miatt, amelyeket propagandájában rendszerűen hallani, és amely lovak keresztre saját értékelésük szerint alkalmasá tesznek embereket. De én baloldali ember vagyok, és Soha, de soha nem szeretném az eszmé, ha az eszmém képviseletére szerveződő politikai pártok olyan morális nyelvi eszméi szinten közlekednének, mint Bajer Zsoltok. Felfadhat, hogy a publicista hivatkozási alap lehet baloldali mondásokban, mivel ha neki lehet, akkor nincsenek normái, morális alapjai, annak a politikai közösségnek, amely a másikra hivatkozó határozza meg magát, ahol pedig közösségi normák nincsenek, ott politika sem lesz sohasem. Mindenek fényében világos hogy aki bangóni védhetetlenít védi akaratán kívül is úgy el, hogy nem az orbán rendszer támolását segíti elő, hanem annak stabilitását erősíti. Hát ebben nehezen tudnék vitatkozni. A helyzet az, hogy reggel 7 óra után nagyjából ugyanezt mondtam. Hát... Hát... <hállal> és felhívhatnám a Petőt, vagy felhívhatnám az új helyet, de minek? Új hely úgy is lesz, Petővel maximálisan egyetértek. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát, ebben a helyzetben úgy, úgy gondolom, hogy így utólag e Igazolódik a DK-nak az a stratégiai döntése, hogy nem közös lista. Hát az lehetséges, de hogy a dobrev például nem szólalt meg, az nem volt helyes, de lehetséges, hogy praktikus volt. Nem fogom felívni a dobrevét. Ott van bennem a kisöldök, de nem. Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Péter. Hát pénteken már akartalak kívülni, és nem volt olyan a helyzet, hogy mondjam, hogy a Matócsi fiának ez a négy Porsche... Együtt... Ne arra ugye most ebben a négy porsche nem foglalkozni. Tehát tényleg, most máshol tartunk. Köszönöm, Péter, ez most nem az a pillanat. Igen. Öreget, takaszosan hallgattam ezért, a ha már volt elnézést. Annyiban. Azt nem értem, hogy ha már ilyen szinten védhetetlen, és nem gondolom azt, hogy az MSZP politikusainak nem viszállt látható, védhetetlen, vikerülhetetlen, akkor miért nem tudnak azonnal intézkedni, miért nem tudnak azonnal döntést hozni és a de nem minden. Megmondom önnek, hogy nagyon egyszerű lesz a helyzet, ha minden igaz csütörtökön fél nyolctól Újhely István lesz a vendégem, meg fogom tőle kérdezni, és ő el fogja önnek magyarázni. Az egy másik kérdés, hogy én el fogja fogadni, vagy sem, Újhely István Facebook oldalán benne van, hogy ez egy patkány kormány. Hát, teljesen mindegy, hát, hát, hát, Teljesen hát, nem mindegy, ne haragudjon, az előbb hát, azt mondta, kocsánat, hogy... Mit... Rosszú fogalmaztam, fogalmaztam. Tamul hát, használnak a Viktortól a, az, hogy villámgyorsan... Elnézést, a Pócs a... János kapcsán, vagy a többi történet... Hát akkor Pócs A meg... számukra nem jelent semmit. Elnézést, ha a Pócs nem jelent semmit, akkor a bangon, tehát ne haragudjon. Ön úgy relativizál, amiben velem nem fog partner találni, amihez én nem leszek a partner. Itt jön elő az, amikor a honpola mindig azt mondja nekem, hogy amikor azt mondom, hogy zseniális Orbán Viktor, akkor döntse el, hogy ez a zsenialitás ez pozitív dologra vonatkozik, vagy sem. Tehát, hogy itt tanuljanak Orbán Viktortól, tanuljanak és együtt távozzanak. E tekintetben. Egyébként nem kell, hogy feltétlenül, de az a kommunikációs stratégia, amit ön most itt Piedesztenre emelne, azt nálam nem fogja emelni. Azt tudik? A DK hollapján nem található semmilyen megérzés Dobrevvel kapcsolatban vagy bangonival kapcsolatban. Ami pedig a megnyilatkozását illeti, abban az van, hogy válasz helyett kivonult a teremből. Hát nézzék. Mangoni Borbi Ildikó mondotta, hogy Gyurcsai Ferenc felesége sem akarta kommentálni, Dobrev Klára annyit mondott tőle, biztosan nem halanak hasonlót. Hát praktikus. Mondanám, ügyes, nem az én világom. Vannak szituációk, ahol az embernek meg kell nyilvánulnia... Vagy vannak olyan szituációk, ahol az ember a témát nem emeli be. Mert ha beemeli, akkor vállalnia kell azt is, hogy valamit mondjon ezzel kapcsolatban. Ebben a témában patkányozás ígyben nem a Fidesz néhát. Ebben mindannyian vesztettünk. Mindannyian. Ami a baloldal morális hozzáállásáról szól, pontosabban van, én inkább ellenzéket mondok magamra nézve abban, nem nagyon tudok vitatkozni Pető Péterrel, de nagyjából hasonlókat mondtam én is. Ahogy Lánk Balázs arra reagált, az egy kétségbe esett próbálkozás, épp úgy, mint Újhely Istváné. Hogy ennek okán kaptak összesen hat szavazatot ma reggel, ezt nem tudom. Mindenesetre az igertornyok az ATV-ben való emlegetése kapcsán az azt kell, hogy mondjam, és ez vállalom. Rosszabb mondat, mint a patkányozás. Nem nagyon szeretném magamat itt belelovalni ebbe, mert nem szeretnék feltételeket fűzni ahhoz, hogy kivel hogyan beszéljek, de amennyiben lángbalás tényleg kommunikációs igazgató, nem tudom, az biztos... Most éppen, most éppen azt nézem az ATV reggel 15 hogy 15, 15 perceképpen leadják a Fidesz mocskos, usszító is videóját ingyen, vagyis bocsánat, ebben nem lehetünk biztosak. Ez például olyan insinuáció, ami után én nem biztos, hogy az ATV-be behívnék MSZP-st. Ha csak nem kéne elnézést. Sőt, gyakorlatilag élezik a fejleményeket, mint annó az tornyoknál. Hát most emiatt nem fogom felhívni német szilárdot, de ennek a lángbalásnak, ennek elementai úzonesse, ha volt, nem ismerem. Ezek rosszabb mondatok, mint a patkányozás, szeretném elmondani. Tehát mely szerint az, a, a, az ATV-et tekintetben Fidesz propagandát folytat, és nagyjából olyan, mint az Ikertornyok, hát Ez jó, ez most nem fogom. magyar színművész, ez nem ugyanaz, nem művész. színművész, Lánk Balázs. Tudunk valamit Lánk Balázsról? Idejük, Lang Balázs, MSZP. Újságíró. 74 évben született, public relation. Itt ki a házastársa. BBC World Service. Kincstári Vagyonigazgatóság sajtófőnöke létrehozza a vízpiaci hírportalt. 2018. Az októberétől az MSP kommunikációs igazgatója. Hát szerintem a koröbözés oda kéne, hogy volt. ikertorony, megrendelés, ezek rosszabb mondatok, mint a patkányozás. Szóval, hogy vigyázzon az MSZP, hogy ebből az egész történettel itt most hova megy. Miközben nem, az, nem a Fidesz pártolom velük szemben. 061 099 és 06 Ha nem telefonálnak, indul. A záró Köszöntöm a megjelenteket, a sajtó képviselőit. Bácska János polgármester rendkívüli sajtótájékoztatóját hallják. Átadom a szót, polgármester úr. Jó napot köszöntöm a sajtó képviselőit. A... Hallottam a közbeszerzési bizottság egyik. Gyereget! Épp, jó reggelt, kívánok! Fialól, vissza lehetett térni esetleg a páskai a kijelentésére, hogy nem nagyon van patkány helyzet. Jelenleg ezt hallja. Jelen ő szabadna megemlíteni, legemmel hogy régedben... Mondom, volt. ezt hallja. is modosítást, ez arról szólt volna konkrétan, hogy... A... Ennél nagyobb öngolt... A főváros legfertőzöttebb veszélyeztetett kerületeinek célzott interzív szintet, szisztematikus kezelését látná el a cég. Speciálisan és teljes körűen kezelendő góc gyanús helyek kezelése a főváros meghatározott pontjain, nagy nagyforgalmú közterek és célzott rezisztencia monitoringra kerülne sor az elkövetkezendő hónapokban. Sajnos felelőtlen magasabb tartást tanúsítottak ellenzéki képviselők, hiszen ezekre a munkákra, e, így a jó idő beáltával e, mielődő megkezdésére szükség lett volna. A... Ha telefonálnak, fölveszem 061 és 06 a... óra múlott 10 perccel. ...helyiségű pénzt ezekre a munkákra és természetesen kb. a Szerzsítő Törvény megengedi a szerződésnek ilyetén módosítását. Karácsonyi Geiger bizottsági tag, aki képes arra, hogy egy évben előfordult, hogy egyszer sem. Ide is először jelent meg a bizottság ülésem, rávegye a képviselőtársait, hogy ezt a szerződés módosítást ne szavazzák meg, és a napi rendre vegyék. Sajnálattal tudjuk ezt megállapítani, hiszen ez újonnan bebizonyítja az alkalmatlanságot a város vezetésére, hiszen ilyen hordai ügyekben a döntés felelőssége az ővék innentől kezdve. Igyekszünk a rendküli bizottsággyűlést mi hamarabb biztosítani a jelenlétünkkel, hogy ezt a szedülés-mondosítást mi hamarabb meg lehessen kötni és elkezdődhessenek a munkákat. A mondják, a tradíciók, a a beprofesszióval jelentősen akár heti is a sokat is az a különböző adatok nemcsak a Ezekkel megülösszük tőlejteni, hogy ez nem mi az alapját és alapvetően, hogy konkrét változó belgéseken állnak a lehetőségekkel, és előbb próbálnak erről valós viszonyt adni, meg ők tudnak erről, hogy nem valós visszajelhetőségekkel? Ez a mi egy az közbeszerzősérfelelősszakbazottság vagyunk. Egyébként Ferenc Alos polgármestereként is figyelem a helyzet alakulását, vagy egyáltalán beszéltünk helyzetről. A, a szüleim csepen alapnak és bestán Ferencvárosban ebben a három kelelően nem tudok látványos számú tevérlelkedésről. Ferencvárosban hivatalos útokként is ember támasztják, amikor a tízszerest, még a többszörös megjelenés a tapadkányoknak is. A Nemzeti Hitevési központ jutott arra az elhatározásra, hogy a feltőzőség szintje olyan mértékű, hogy erre a ö... különöltetésre te ezzel a kacvasszal, ami most megy, hogy a bácskai valamit mond, de közben úgy szól az zene, hogy semmit nem értenék. Ilyen volt az egész mai műsor. ...hanem, hogy patkányok lennének ezt a mennyiségben, vagy olyan mennyiségben yeah. éreztem, kirez, minket beszélesztetnek az egészségben. ...adig éreztem, hogy kellett, hogy kiemelt kerületként szerepel az Omanisztán, hogy most utározni. Sze szeretem a tényszereket, 11. öröget kívánok. Hát úgy emlékszem, hogy még a Mesterázi ott éván kéztet följán, hogy elmegy egy tanfolyamot. A nem, a azt meg így csináltam. Azt csinálta? Meg, meg, meg. Hát akkor nem tudom, hogy ott voltak -e ezek a most mitőtszereplők, de. Biztos vagyok benne, hiszen néhány nappal az. sikerült meg átadni a tudást, hogy nem tudom. Valami fölülírja, tudja. Az a gond. Egyfelől fölülülje, másrésztről tudja, ez nem kommunikáció. Ha én önt megsértem, és nem kérek öntől elnézést, akkor egy barom vagyok. Ez fontos, ami így van. Tehát hát. Én is azt érzem, hogy ez olyan védhetetlen volt, én láttam élőben ezt a Kereszt, meg a bombera. az, nem itt a személynek, tehát az olyan, hogy az arcukon látszott, hogy ezt azért ilyen helyzetbe hozták, őket is tulajdonképpen, mert az, az védhetetlen volt. A legfontosabb. Hát a nem tudom, a Petőpéternek van talán, vagy magának is igaza, hogy nem lehet védni, ezt védi. A gáz a újhelynek a reakció, hogy most akkor mindenki pont és én célszernek tartom, hogy a Nemzeti Népegésügyi Központot kérdezzék adatok miatt. Ezek a figyelmeztető adatok mindig túl biztosítottak, mindig olyan számok jelennek meg, amikor a, a jelzés az még bőven időben történik meg. Tehát, hogyha jövő héten legkésőbb sikerül a rendkívüli bizottságülést összeívni, és a bizottság megszavazza, akkor még bőven időben fogják megkezdeni ezt a három kiemelt tevékenységet. Lákányi Zsolt azért, eltérben, hogy az előthelyeztésben szó szerintem a hosszágos tisztik jelzi, hogy jelenleg a fertőzőség mértéke jelentősen meghallja az elvárt mentes állatok mértékét, csak a teljes belvárosítása. Jó reggert! Jó reggert kívánok! Hát nagyon jókat mond a bácsikai úr, csak sajnos én azt látom, az első kerületi utcánkban, ahol lakom, hogy fényes napban már több patkányal találkozom, mint gyermekkel. Köszönöm szépen. Nincsen. Ön mondta, hogy elvárt mentes állapot. Tehát a mentes állapot az, amihez képest eltérés van, és ezért kell ezt a ö, módosítást végrehajtani. Ezért kell, ö, még egyszer felolvasom a célzott Intenzív Szisztematikus Kezelést, és speciális teljes körönkezelően gold, gyanús helyek kezelését elkezdeni. Elkészülő szokott országos tisztító orvos hiányezéseket adni, ez máskor is megszokott? Hát ezt tőle kell megkérdezni. Én még nem láttam ilyen jelzést eddig a részéről, de nem vagyok benne biztos, hogy nem volt már ilyen, akár más ügyekben is. Kicsit talán lehet hasonlítani a vízállás jelentéséhez, mikor elsőfokú, másodfokú, harmadfokú ö, ö, árvízvédelmi készültség van, attól még nincsen árvíz, és attól még nincs probléma, hogyha elsőfokú ö, készültséget rendelnek el. Én ezt ö, ebbe a kategóriába sorolnám. Elsőfokú készültséget, kell hajtani, és újra mentes állapot fog előállni Budapesten. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Megszerettem kérdezni, most költői kérdést lesz de ebben a patkányúzásban nekünk mi a jó? A keresztesnek a keresztesnek is előtt nem számban jelöltetnek, most viszont önképpen az ellenzékűk is hogy nem voltak kerül számban. Hát ez az a Karácsony Gergér mondja, aki a négy és fél év alatt most jelent meg negyedszer, éppen pontosan negyedik alkalommal, fontosnak tartotta, hogy jelenlétével biztosítsa, a napi rend elnömfogadását, a napi nem vételét. A héten rendkívüli közgyűlés zuglóban és a közbeszerzési bizottság ülése szintén a héten még az ünnep előtt politikus Ez mennyiben helyes cselekedett, hogy azért jön el negy egyszer, mondom még egyszer az ötödik évben egy bizottság ülése, hogy megtorpadozza a főváros szempontjából fontos döntés meghozatalát. Következő kérdőző van? Nem, akkor köszönjük az érdeklődést és a figyelmet. Köszönjük. Köszönjük. 061-489-0999 és 0636771161 először. Ma 2019. április 29-e hétfő van, és a pontos idő 9 óra 19 perc, ez még nagyjából 1 percig lesz, és aztán már átadja a helyét a 9 óra 20-nak. Ez a KFJ Antssi, illetve a KFJ volt a Civil Rádió Csarbalacsi, az Úristen, a szerencse és egyáltalán jó volt távol, nem feltétlenül ebben a sorrendben. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ha nem ez volt az utolsó, akkor megmaradt kísérletének, és találkozunk holnap nem sokkal 7 óra után. Szávolétemben dörö.fi kukac gmail.com, de még itt vagyok, és 0614890999 0999 valamint 06 3677 másodszor. Jó reggat! Menjen innen a fenébe, érti! Hova? Menjen innen a fenébe, érti! Hova? Nem kaptam segítséget, hogy a fészkes fene hol lakik. Ő szegény kusnéninek lehet valamilyen rokona, de csak nagyon távoli. A szépen a Bangóné mellé, így veszített még egy jó százezer szavazatot. Elég kontraproduktív ez a hozzáállásod, hát mit lehet egy hazárulótól várni? Köszönöm szépen. Ez nem volt elegáns. Nullehat egy négy senki többet. Jó reggelt. Jó reggelt DK! Vannak spét reakciók. Szerdán nem lesz élő lebonyolításuk helyfeje, jön, és mához két hétre lesz ismét nagyon messzire jött ember, az Aquarium Klub volt lokájában. Május 13-án hétfőn Szervác és Imola napján Bakáccsal, Filipovval, Önökkel és Velem a belépés díjtalan, tehát mához két hétre. Még ötven. 40 30 20 Lots